Chi è il direttore dei programmi e che cosa fa? Il direttore dei programmi eh, di una radio ha due funzioni, una artistica e una come dire, organizzativa. La funzione artistica è quella di far sì che eh, tutto quello che viene eh, mandato in onda e eh, viene quindi pensato, meditato, organizzato e arrangiato affinché sia in sintonia con quello che è il format della radio, quindi in sintonia con quello che è il clock della radio eh, il flusso musicale della radio eh, i tempi e i metodi di intervento dei giochi sulla base di quello che si è scelto di voler fare e quando dico voler fare voler eh, fornire una personalità di radio che è proprio quella che noi diamo unendo sia una serie di sound design all'interno del clock e orario sia una, una tempistica degli interventi e eh, una Eh, suddivisione degli interventi in una griglia già precostituita. La parte artistica poi eh, si evolve anche nella scelta di alcuni programmi, nei suggerimenti di eh, alcune, eh, al alcune situazioni di colore che possono essere inserite nei vari programmi per renderli personali particolari e unici e eh, al, al fatto di dover intervenire nel sound design della radio per renderlo armonico ed omogeneo a tutto il flusso generale della radio, ma particolare per ogni fascia, per dare ad ogni fascia una propria eh, personalità e particolarità eh, facilmente identificabile e riconoscibile. La fase artistica è questa in soldoni, la fase invece organizzativa è quella che eh, deve intervenire sulla... Eh, costruzione mh, del, del palinsesto, o perlomeno la, sulla, costru la, sulla costruzione organizzata del palinsesto, quindi dare indicazioni ai registi di come devono porsi nei confronti degli speaker a secondo del tipo di trasmissione, eh, controllare che la messa in onda sia funzionale a quella che la, la prima fase, quella artistica, ha immaginato e pensato, mm -hmm. eh, dare le indicazioni ai, ai, agli assistenti alla direzione editoriale. La per l'organizzazione uh, dei turni dei, della messa in onda per quanto riguarda i tecnici, i registi, i fonici, eh, per quanto riguarda l'organizzazione e, uh, mm -hmm. e la presenza in diretta piuttosto che registrata dei vari speaker, mm -hmm. quindi tutto quello che serve a uh, normalizzare e a rendere, come dire, proceduralmente valida una attività editoriale. Quindi, parte creativa, parte organizzativa che sono un tutt'uno di, di un motore che fa andare avanti la radio al giorno d'oggi per lo più mm. i direttori dei programmi sono persone che eh, appunto stanno nelle radio da molto tempo diciamo che non c'è un prototipo di direttore generale quindi comunque resta sicuramente un contributo di esperienza personale sì, devo dire che la radio è nata nel 1975 privata e quando è nata non esistevano ovviamente regole Eh, le regole le siamo, la radio ce le è e sta da facendo. Un po' eh, inizialmente annusando quello che succedeva nei, nelle nazioni dove la radio privata e i network nazionali, ma soprattutto la radio privata in assoluto, era una, una realtà da tempo. Mi riferisco quindi agli Stati Uniti, mi riferisco all'Olanda, mi riferisco all'Inghilterra, eh, a, a Monte Carlo, a Radio Luxembourg, che erano un po' i modelli... Eh, ai quali si si riferiva per immaginare una radio. Stando facendo ci sono costituiti, diciamo che quando è entrato, eh, cioè la radio ha avuto un'evoluzione molto rapida eh, nel, negli ultimi vent'anni, eh, nel senso è stata abbrociata moltissimo le tappe nei primi cinque anni della sua crescita, perché praticamente da una fase di, di, di radio libera si è passati in tempi abbastanza rapidi ad una radio che invece aveva delle belleità commerciali, poi una radio che è diventata effettivamente uno strumento eh, economico, quindi una radio azienda, fino ad arrivare a farla divenire oggi una radio industria, perché intorno alla radio ci sono tutta una serie di attività, di situazioni e di eh, strutture che la fanno più ormai assimilare ad, ad un'industria, eh, sia per le produzioni realizzate che per il numero di addetti che ci lavorano che alle, alle, ai rapporti con tutta una serie di altri rami di azienda come ad esempio le concessionarie piuttosto che il comparto finanziario il comparto dell'organizzazione del lavoro che sono uh, componenti classici e, e ti dicevo, ad oggi eh, ci sono differenti tipologie di, di direttori de, de, di radio pochi sono quelli che la radio l'hanno realmente fatta nel senso che sono io uh, cioè, fatta nel tempo e vissuta quindi certo. come evoluzione c'è sicuramente Linus eh, per, per quanto riguarda il DJ eh, c'è Viscardi in parte anche se lui è venuto successivamente eh, per RIM mentre molti altri invece sono direttori di radio che eh, hanno avuto esperienza non eh, eh, direttamente al microfono nel senso non sono stati dei conduttori radiofonici eh, o, o sono dei giornalisti prestati alla radio come Perilli oppure sono dei tecnici che sono diventati in qualche modo eh, poi responsabili di radio però hanno essenzialmente una competenza tecnica eh, di regia quindi di messa in onda come eh, ad esempio Migliozzi di dimensione suono. Però tutta gente che eh, o, o bene o male tranne qualche particolare hanno vissuto in, in prima persona sia davanti che dietro il microfono l'esperienza radiofone. Parliamo di forma, <coughs> il formato. Mm, Quando è che si è introdotto diciamo, nella storia della radio e quali sono le motivazioni per cui le radio nazionali hanno prevalentemente scelto di adattarsi ad un formato? Guarda, il formato eh, è stato in qualche modo importante diciamo ci sono due, eh, due situazioni una è legata al, appunto all'esperienza nel senso che sulla base di quello che si faceva dello spontaneismo iniziale eh, del fare radio eh, si è capito che bisognava creare una struttura armonica della radio per permettere a questa radio di avere un senso nell'ottica nell della, della commercializzazione allora per fare questo eh, si è pensato che magari eh, era importante eh, cercare di raggiungere il massimo pubblico possibile e il massimo di pubblico possibile lo potevi raggiungere soltanto immaginando un prodotto che fosse generalista che quindi potesse racchiudere in sé e, e essere interessante per eh, un target il più vasto possibile Evidentemente se tu facevi soltanto programmi di musica rock e, e, e, non, e disegnavi di mettere perché magari ti sembrava di essere, soprattutto nei primi tempi della radio, poco al passo con i tempi, la musica e magari i grandi successi del passato, automaticamente, anche se non lo sapevi, però stavi indirizzandoti verso un pubblico e però significava che tarcchettizzavi molto la radio però escludevi una grande parte di pubblico. Stava facendo si è pensato invece del punto di, cre di creare un prodotto che, che fosse il più possibile accolto e recepito da una forbice molto ampia di, di ascoltatori. Ma oggi come oggi mh, forse non si sta invece scegliendo di nuovo di eh, riprendersi un pubblico di nicchia, un target di nicchia, un po' come fanno le tv satellitari? Assolutamente no, dimostra il fatto che tutte le radio che stanno uscendo adesso che sono nate, quelle che vogliono fare grossi investimenti, mi riferisco ad esempio alle radio del, di RCS, di Mondadori che stanno entrando adesso nel mercato radiofonico in maniera massiccia, si stanno avvicinando ad un format che è il format Vincente, che è il format di RTL, è il format di DJ che, diventa, che, si è, che si è avvicinato molto a quello di RTL, cioè una radio eh, di programmi e di flusso però rivolto ad un pubblico. Eh, generalista ma eh, adulto, quindi una, una radio contemporanea per un pubblico adulto. Questo significa che eh, probabilmente eh, c'è mancanza di coraggio e di fantasia nel, nel, nel produrre perché è molto più semplice cercare di eh, muoversi su di una, eh, su di una situazione sicuramente sperimentata e che ha dato comunque dei frutti eh, interessanti. C'è da dire che però affollarsi, eh, tra virgolette, al centro fa sì che comunque la, la, la torta da partire rimanga sempre quella e però ci siano tante bocche da sfamare quindi paradossalmente eh, gli, gli, non so se dal punto di vista proprio economico è una situazione intelligente per chi arriva per ultimo a cercare di, di scalzare Una, alcune situazioni che ormai sono acclarate di RDL, DJ, ma anche dimensione suono, pur essendo dimensione suono una radio particolare perché è una radio che è molto più una radio di flusso, molto povera di contenuti, ma molto come dire eh, vincolata al discorso musicale, però eh, da un certo punto di vista... Eh, i competitor poi sono eh, RTL e RDS per, per un certo tipo di eh, diffusi, di pubblico eh, RTL nei confronti di DJ per quanto riguarda i programmi, RTL nei confronti di 105 per quanto riguarda Una, come dire, una situazione veramente generalista di, eh, di appropriarsi eh, del mercato anche se RTL ha cercato di ringiovanirsi rinseguendo molto DJ negli ultimi anni e eh, però eh, in una fase un po' particolare perché mentre 105 correva dietro DJ DJ invece si stava staccando da quello che era suo, la sua fisionomia originale si sta invece avvicinando anche come programmazione musicale ad RTL quindi è una radio e generalista